...ставили собі за мету знищити людство, або принаймні поневолити його з тим, щоб старша раса могла знову панувати в сонячній системі. Але поки що вони недостатньо сильні. Якщо б нам вдалося своєчасно розбити їх, то можна було б нарешті вигнати їх з нашої галактики або знищити взагалі. Ми, власне, перетворили правду про паразитів на дитячу баєчку, яку можна було легко зрозуміти і яка не була надто страшна. Ми навіть дали тим істотам ім'я Цатагувани, запозичені з міфології Лавкрафта. Скінчивши свою розповідь, ми цілком серйозно поставили перед репке питання, чи краще сказати людству правду про небезпеку, яка йому загрожує, чи промовчати, сприяючи, тим самим виникненню паніки, що створило б ще більшу небезпеку. Обличчя Репки стало сірим, як замазка для вікон. Він ходив туди-сюди по кімнаті, задихаючись і силкуючись угаманувати астматичний напад. Я допомагав йому. Нарешті Репка сказав, що, на його думку, ми повинні розказати про все це цілому світові. Цікаво, що він ані скілечки не сумнівався в правдивості почутого. Наші дві свідомості мали над ним повну владу. Про те, як виявилося через годину, ця цього разу випередили нас. Жорж Бо зробив заяву агентству Юнайтед Press, у якій звинувачував мене і Райха в убивстві, і зловживання довір'ям людей. Ось уривок з цієї заяви. Місяць тому до мене підійшов Вінсенд Джоберті, асистент Зігмунда Флешмана, професора Берлінського університету. Він сказав, що невелика група вчених організувала Всесвітню лігу безпеки і запропонував мені стати її членом. Через деякий час. Я познайомився з іншими членами, тут наводиться перелік прізвищ, із засновниками ліги Вольгангом Райхом та Гілбертом Остіном, які відкрили кадат. Їхнє відкриття навіяли їм думку про врятування світу. Вони вирішили, що весь світ треба об'єднати проти якогось спільного ворога. Цим ворогом мали стати великі старі кадату. Всі ми змушені були погодитися підтримувати цю брехню за будь-яких умов. Райх і Остін вважали, що лише група широковідомих учених зможе переконати світ повірити у їхню фантастичну вигадку. Як і всі інші, я мав піддатися гіпнозу, але відмовився. Нарешті під загрозою смерті я погодився на один сеанс. За допомогою моїх гіпнотичних здібностей я переконав їх у тому, що вже став їхнім рабом. Одне слово Рібо твердив, що все це, що сталося вночі, було наслідком нашої з Райхом змови. Метою змови було переконати людство в тому, що йому загрожує небезпечний ворог. Райх і я буцімто казали, що ми помремо разом з усіма, і матеріали, які викривають великих старих, буде опубліковано після нашої смерті. Фантастичний і водночас який підступний удар Цатогванів. Нам здавалося, що це неможливо. Але ж самогубство 20 провідних учених так само, як і наше альтернативне пояснення його було точно такі ж фантастичні і, і неможливо, якби не моя власна особиста перемога над паразитами, це для мене була б найгнітючіша мить в житті. 24 години тому все йшло причудово. Ми сподівалися що через місяць, ставши грізною силою, зможемо зробити заяву передусім світом. Тепер майже все пішло на нівець, а Рібо став спільником паразитів чи жертвою, обернувши наші плани проти них нас самих. Що ж до переконування людства, то в цьому паразити явно вели перед. У нас не було жодного доказу їхнього існування, і вони, звичайно ж, потурбуються, щоб жоден доказ не потрапив до наших рук. Якщо б ми оголосили про існування цатогванів, Лібо відразу ж зажадав би доказів того, що цатогвани – це не виплід нашої уяви. Єдиними людьми, які могли повірити нам, були члени антикадацького товариства. Несподівано, Райс сказав: Яка користь від того, що ми сидимо тут, обмірковуючи все це? Ми сприймаємо речі надто повільно. І тому ці істоти випереджають нас. Швидкості от чого нам бракує? Що ти пропонуєш? Нам треба зв'язатися з Флешманом та братами Грау і з'ясувати, в якому вони стані. Якщо настільки виснажені, як і я 4 години тому, то паразити можуть їх знищити. Зв'язатися з Берліном по відеофону було неможливо. Через надто велику кількість викликів, що надходили з діабакира, і посилалися з нього, система зв'язку на далекій відстані вийшла з ладу. Ми подзвонили репки і сказали, що для польоту в Берлін нам треба негайно ракетоплан. І що знати про цей політ не повинен ніхто. Звичайно, признання Рібо стривожило Ребке. І ми мусили витрати цілих 10 хвилин на те, щоб підживити його свідомість. Невдячна робота. Психічно репки був такий слабий, що наші дії скидалися на спроби наповнити діряве відро. І все ж ми досягли в успіху, використавши прагнення репки до слави. Ми зазначили, що оскільки він наш головний союзник, його ім'я увійде в історію, а його фірма завжди процвітатиме. Разом із Репке ми влаштували невеличкі облудні маневри для того, щоб збити репортерів з правильного шляху. Райх і я зробили телезапис, у якому Райх відповідав по відеофоном. Цей час я стояв позад нього. Далі Райх роздратовано гукнув операторів, щоб його більше не турбували ніякими дзвітками і зовні. Ми домовилися, що запис буде показано через півгодини після нашого відльоту. За нашою спільною домовленістю, один з репортерів, ніби випадково підключився до нашої розмови і зробив запис. Цей викрут дав бажані наслідки. Ми побачили себе на телеектрані, в ракеті, прилетівши в Берлін. Репортер, який брав участь у проведенні цього заходу, записав передачу на своєму кінці і через 20 хвилин вона пішла в ефір з Дєбекирської телевізійної станції. Незважаючи на заяву Репки перед кореспондентами, балачок стосовно нашої долі ходило багато. Ніхто не знав достеменно, чи живі ми, і тому саме цей аспект новин негайно набув широкого розголосу. Як наслідок, кілька людей, котрі пізнали нас в Берлінському аеропорту, вирішили, що, мабуть, помилилися. Для того, щоб пройти в будинок флейшмана, ми мусили назвати свої імена. Іншого виходу не було. Але тут ми обидва відкрили досить цікавий аспект наших психокінетичних можливостей. У певному сенсі ми могли зробити себе непомітними. Тобто ми могли перехопити чию завгодно увагу, спрямовану на нас, і повернути її в бік. Внаслідок цього Люди просто не помічали нас. Ми зуміли пройти аж до парадних дверей Флейшмана і подзвонити йому. Тільки тут нас упізнали і заатакували кореспонденти. На щастя, з домашнього динаміка до нас заговорив сам Флейшман, і як тільки ми назвали свої імена, двері розчинилися. Замить ми вже були, були всередині, а кореспонденти закрюкали в двері з надвору. Флейшман мав кращий вигляд ніж ми сподівалися. Але все-таки був виснажений. Через кілька хвилин ми вже знали, що з ним було те саме, що з Райхом. Довга ніч двобою з паразитами і раптове полегшення рівно о 8-й годині 25 хвилин уранці, якщо вирахувати різницю в 2 години між Берліном та Діабакиром. Почувши це, я піднісся духом. Отже, мені вдалося врятувати життя принаймні двом моїм колегам і уникнути цілковитої поразки. Флейшман сказав, що брати Грау перебувають зараз у Потсдамі в себе вдома. Він зумів зв'язатися з ними вранці до того, як кореспонденти почали заглушувати всі його сигнали. Брати Грау зберегли своє життя завдяки тому, що мали між собою постійний телепатичний зв'язок. Вони підживлювали один одного силою в нічній битві з паразитами так само, як раніше користувалися свідомостями один одного, неначе підсилювачами для переміщення предметів. Флешман вважав, що паразити намагалися підкопатися під них так само, як і під мене, але тут братам став у нагоді їхній телепатичний зв'язок. Пізніше я довідався, що, на відміну від мене, їм не загрожувала можливість втрати їхньої особистості. Вони просто підбадьорювали і зміцнювали один одного, відмовляючись взагалі розглядати таку можливість. Успіх руйнівної діяльності великою мірою залежить від того, чи жертва нападу в даний момент самотня – чи вона діє спільно з іншими. Наступна проблема здавалася майже нерозв'язною. Як дістатися до поздама і зустрітися з братами Грау, або принаймні як змусити їх негайно прибути до дія Бекира? Будинок був оточений кореспондентами, і дюжина вертольотів прямо таки повисли над ним. Будь-яка спроба зв'язатися з Поздамом виклика... викликала б метушню серед кореспондентів, бо місцеві виклики легше перехопити, ніж виклики здалеку. Наскільки ми знали, імена братів Грау не були так тісно пов'язані із усією цією історією, як наші, і тому. Вони, очевидно, ще могли користуватися відносною свободою персування. Флейшман знайшов вихід з ситуації. Після години, проведеної з нами, він почував себе краще. Підживити енергію його свідомість було набагато легше, ніж свідомість Репки. Розповідь про мою перемогу над паразитами поділила на нього так само, як і на Райха. Давній оптимізм і вчуття мети знову сповнили все його єство. І тут Флейшман несподівано зауважив – ми можемо зробити один цікавий висновок про паразитів. Неправильно було б думати, що вони існують у своєрідному просторі. Натовп, який нападав на мене, це либонь той самий натовп, що нападав і на обох вас у Діабакирі. Інакше напади не припинилися б одночасно. Ми з Райхом уже думали про це раніше, але Флейшман пішов далі у своїх міркуваннях у міркуваннях і тут таки зробив ще один висновок. У такому разі ми помиляємось, вважаючи, що свідомість існує в фізичному просторі, в психічному значенні, весь простір у всесвіті стиснутий до точки. Паразитам не треба подорожувати, щоб дістатися звідси до Діябакіра. Вони перебувають і там, і тут одночасно. І в паззамі також, докинув Райх. Усім одразу стало все ясно. Якщо в цю мить паразити в певному розумінні були под здамі, то й ми були там. Ну і звичайно, це ж так очевидно. Люди існують у фізичному світі лише остільки, оскільки вони не мають сили увійти в свою власну свідомість. Людина яка може під час того тривалої подорожі залізницею відірватися від зовнішнього світу і війти в саму себе, утікає таким чином від часу і простору. Тоді як людина, що визирає з вікна вагона і позіхає з нудьги, змушена проживати кожну хвилину й кожну милю. Наша сила у боротьбі з паразитами свідомості полягала саме в тій здатності увійти в самих себе, і боротися проти них на їхній власній території. Людина, яка плаває на поверхні, може стати легкою здобиччю акул, а норець, який плаває під водою, з маскою, строгою, годен змагатися за колою на рівних. І оскільки ми могли опуститися в глибини нашої свідомості, ми були здатні увійти в те саме царство без простору і часу, що й паразити. Брати могли спілкуватися один з одним за допомогою телепатії. Чому ж ми не можемо спілкуватись з ними? Відповідь проста. Ми не мали ніякого уявлення про те, як це робиться. Ми знали, що для цього потрібна якась своєрідна здатність, як той такий психокінез, але це мало про що говорило нам. Отже, ми вимкнули світло і, сівши за стіл, почали експериментувати. Будь-хто, зайшовши в кімнату і побачивши нас зі схиленими головами і складеними до куперуками, подумав би, що ми влаштували спіритичний сеанс. Я спробував перший. Як тільки ми сіли, я послав братам Грау психічний сигнал. «Ви готові?» Відповіді не було. І раптом мене пронизало радісне усвідомлення того, що я ніби чую голос Райха всередині своїх грудей – «Ви готові?» Я послав зворотний сигнал. «Так, ти чуєш мене?» Його голос долинав до мене. «Не дуже добре». Флейшманові потрібно було близько 10 хвилин, щоб іти в нашу гру. Ми з Райхом у цей час уже добре спілкувалися між собою, мабуть завдяки тому, що, як і брати Грау, ми були добре пристосовані один до одного. Через деякий час ми вже вловлювали хвилі флейшманової думки, яка бриніла, ніби голос здалеку. Ми побачили, що можемо спілкуватися один з одним, але ще можемо ми спілкуватися з братами Грао. Минула година довго виснажливого чекання. Я почував себе, як мандрівник, що, запилкавши в горах, клича на допомогу. Я посилав братам Льюісу і Гайнріху психічні сигнали, але ті сигнали оберталися на прості слова, ніби я в голос вигукував їх. Що належало робити? це посилати чисті імпульси, без слів. Несподівано Райх сказав, мені здається, я щось уловлюю. Ми всі зосередились, намагаючись послати повідомлення про те, що сигнал прийнято. І раптом всі ми здригнулись, почувши винятково виразний голос, який би ніби кричав нам у вуха. Я чую вас, що ви хочете? Ми глянули один на одного з подивом і захватом. Відтак заплющили очі і подвоїли нашу зосередженість. Гучний Чистий голос промовив. Не всі одразу, по одному. Райху, подавай сигнал ти. У тебе вони найчіткіші. Враження було таке, ніби могутній однобічний комунікаційний потік прочистив лінію зв'язку від поцдама до Берліна в зворотному напрямку. Ми відчували, що Райховий мозок виплисками енергії посилав сигнали. Ви можете прибути до дія Він змусив повторити сигнал 10 разів. Прислухаючись до нього, ми відчували, що поступово починаємо синхронізуватися з ним. Спочатку Берти Грау запротестували. По одному. Нараз ми потрапили Райхові в такт, використовуючи наші сигнали для посилання його сигналів. Відразу пролунав голос Грау. «Тепер краще. Я добре вас чую». Далі все пішло легко. Ми навіть змогли стисло описати наше становище. Так, наче говорили по телефону. Протягом усього цього часу ми не були в кімнаті. Ми цілком заглибились у самих себе, як богомольці під час молитви. І тут я зрозумів причину поганого підсилення сигналів. Моя недостатня заглибленість у свою свідомість. Я був надто близько від поверхні. Справа в тому, що коли я заглиблювався в свою свідомість, мене хилило до сну. Мова і значення слів належать до сфери тіла. Їх так само важко нести з глибини свідомості, як нести логічну думку в мрію. Згадаю, згадую про це тому, що саме в ту мить я виразно уявив, які ми невігласи. Адже глибинні простори свідомості заповнені головно, загадками та мріями, які плавають не на наче великі рибини. Надзвичайно важко зберегти почуття мети на такій глибині, відрізнити реальність від ілюзії. А для ефективного спілкування за допомогою телепатії сигнали треба посилати саме з такої глибини. Проте в даному випадку це було несуттєве. Рай, флешман і я підсилювали один одного. Саме в умовах такої спільної діяльності і можна по-справжньому зрозуміти значення вислову «всі ми одне ціле». Коли розмову з братами Грау було закінчено, ми всі відчули себе дивно, щасливими і посвіжилими, не наче пробудилися після глибокого і спокійного сну. Флейшман знову мав вигляд 55-річного чоловіка. Його дружина, що принесла нам каву марно, ссилкуючись прихвати свою ворожість до мене Райха, поглянула на нього з подивом і явно змінила свою думку про нас. Цікаво, що Флейшманове ніжне ставлення до неї, вона, будучи на 30 років молодша, за нього дружилась з ним всього рік тому передалося Райхові мені, і ми дивились на неї з ніжністю, яка поєднувала в суб'єхтивість і близьке знайомство з її тілом. Вона просто увійшла в наше телепатичне коло і стала в певному значенні цього слова дружиною усіх трьох нас. Зазначу, що хтивість, яку відчував Райх і я, була незвичайним чоловічим прагненням оволодіти незнайомою жінкою, бо ми вже сказали б, оволоділи нею через флейшмана». Близько 3 години ночі кореспондентам урвався терпець чекати нас крім того їх було більше ніж дозволяла правила безпеки руху повітрі. Але юрба на дворі не меншала. На вулиці було повно машин, у яких спали кореспонденти. Ми піднялися на горище, приставили драбину до дахового вікна. О третій годині 20 хвилин над будинком почувся гуркіт вертольота, і ми швидко відчинили вікно. Спритний маневр і кінець мотузяної драбини викинуто до кімнати. Флейшман, я і Райх полізли по ній до вертольота так швидко, що кореспонденти внизу не встигли втямити, що відбувається. Брати Грау втягли. Нас, а тоді й драбину у вертоліт, який відразу ж на повній швидкості полетів до аеропорту. Операцію було проведено блискуче. Кореспонденти були впевнені, що ми не могли викликати вертоліт, бо в одній з їх машин працювали перехоплювані пристрої застосування яких була, певна річ, суворо заборонено. Якщо деякі з них і помітили вертоліт, то подумали, мабуть, що в ньому був або хтось з їхніх колег, або патруль Ради повітряної безпеки. У всякому разі протягом нашого польоту до аеропорту ми не помітили ознак переслідування. Наш політ заздалегідь зв'язався – наш пілот заздалегідь зв'язався по радіо з пілотом ракети і о 3 годині 35 хвилин ми вже летіли до Парижу. Ми мали з'ясувати, що діється з Жоржем Рібо. На світанку ми приземлилися в аеропорту Бурже. Ми могли б приземлитися в зручнішому аеропорту, який плавав у повітрі над Єлисейськими полями, але тоді треба було б питати дозволу по радіо, а це могло б насторожити кореспондентів. Отож, приземлився в Бурже, ми взяли Гелі Кеб і за 20 хвилин дістались до центру Парижа. Тепер, коли ми були у п'ятьох, майже ніхто не міг упізнати нас. Сполучивши наші свідомості, ми утворили своєрідний мур, щоб відвернути від себе увагу. Люди, звичайно, могли дивитись на нас, але вони не могли нас бачити. Розуміння настає тільки після сприймання. Наврядно. Чи зрозумієте ви те, що читаєте, якщо думаєте, втумить про щось інше? Більшість об'єктів, що перебувають у полі нашого зору, не фіксуються в нашій свідомості, бо ми не, напад... бо ми не надаємо їм ваги. Не треба було дати випадковим зустрічним замкнути на нас свою увагу. Засада тут та сама, що й у випадку, коли ви струмляєте цурпалок у родсобаці, щоб... Той не кусався. Отже, ми були практично невидимі, коли йшли Парижем. У нашій ситуації діяти довелося несподівано і рішуче. Лише так ми могли домогтися успіху. Якби паразити стежили за нами, то вони безперечно подбали б про те, що ми, щоб ми не зустрілися з Жоржем Рібо. Вони попередили б його за кілька годин до нашого приїзду. Та минулої ночі вони зазнали серйозної поразки і, мабуть, втратили пильність. Саме на це ми і сподівалися. Щоб дізнатися, де Рібо, досить було розгорнути будь-яку газету, бо він став справжньою знаменитістю. В покинутому кимось номері Парісуар ми прочитали, що Рібо в клініці на бульварі Гаусмана в стані цілковитого нервового розладу. Причина була нам відома. В такій ситуації треба було застосувати силу, хоча всім нам дуже цього не хотілося. Клініка була надто мала, щоб пройти непомітно. Але ми подумали, що о такій ранній порі була п'ята ранку, наврат чи хтось нас перстріне. Соний сторож сердито глянув на нас зі своєї вартівні і в ту ж мить п'ять свідомостей учепилися в нього, стискуючи дужче, ніж п'ять пар рук. Сторож вирячився на нас, не розуміючи, що діється. Флейшман увічливо запитав його. «Ви знаєте, в якій палаті лежить рібо?» Сторож спантели кивнув головою. Навіть для того, що він міг зробити цей жест, нам довелося послабити свій тиск. «Проведіть нас туди», – сказав Флейшман. Сторож натиснув кнопку, двері автоматично відчинилися, і ми прийшли слідом за ним до клініки. Черговими цестра перепинила нам шлях і оберно запитала, що вам тут треба? Але за мить вона покірно супроводжувала нас коридорами. Ми запитали, чому тут немає журналістів. Медсестра відповіла, пан Рібо о дев'ятій дає прес-конференцію. У неї вистачило духу додати, гадаю, ви б могли почекати до того часу. Ми зустріли ще двох медсестер, але вони, мабуть, подумали, що наші відвідини цілком законні. Рібо лежав на горішньому поверсі в ізольованій палаті. Двері цього відділення клініки відчинилися за допомогою спеціального коду. На щастя, сторож знав його. Флейшман сказав спокійним голосом, «А тепер, пані, почекайте нас у передпокої і не намагайтеся втекти. Ми не завдамо пацієнтові жодної шкоди». «Ми, звичайно, не були в цьому впевнені». Флейшман сказав це, щоб заспокоїти медсестру. Райх опустив штори і Рібо прокинувся. «О, панове, я знав, що ви прийдете». Я заглянув у його мозок і жахнувся, побачивши, що там робиться. Мозок був схожий на місто мешканців, якого вирізано і замінено солдатами. Паразитів не було видно. їхньої присутності не було потреби, Рибо скорився їм зі страху. Вони вдерилися в його мозок і володіли всіма ланцюгами звичок. Порвавши їх, вони зробили його, по суті, безпомічним, бо будь-яка дія людини в такому стані вимагає від неї величезних зусиль волі. Наші повсякденні дії відбувалися переважно через ланцюги звичок – дихання, харчування, травлення, читання, відповіді на запитання. У деяких випадках, візьмемо, наприклад, актора, ланцюги звичок виробляються внаслідок напруженої праці протягом усього життя. Що талановитіший актор, то більше він покладається на ланцюги звичок. Лише у виняткових випадках свого творчого життя він вдається до волі. Зруйнувати ланцюги звичок людини жорстокіше – ніж убити її дружину і дітей, це означає позбавити людину всього, зробити з її життя нестерпним. Це однаково, що злупити з неї шкіру. Паразити вчинили саме так. А тоді хутко змінили давні звички новими. Деякі ланцюги було поновлено дихання, мовлення манери, оскільки треба було переконати людей, що те це та сама особа і що вона сповнена розуму. Однак інші були знищені дощенту. Наприклад, звичка глибоко мислити. Було виведено низку нових реакцій. Ми були ворогами і викликали в Рібо безмежну ненависть і огіду. В певному значенні ці відчуття спричинювалися його власною волею, але якби він опирався їм, то половина його ланцюгів знову б ставала б мертвими». Інакше кажучи, скорившись паразитами, він залишився вільною людиною в лапках, в тому розумінні, що жив і міг вибирати, як діяти, але це була свідомість на їхніх умовах, бо така свідомість або взагалі, або така свідомість, або взагалі ніякої. Він був раб такою мірою, як людина, до скроні якої приставлено пістолет. Стоячи біля його ліжка, ми не відчували «Бажання помститись йому. Наші серця сповнилися жалем і жахом. Ми дивились на нього, як на покалічений труп. Ніхто не промовив ані слова. Четверо з нас за допомогою психокінезу тримали Рібо на місці, а Флейшман тим часом обстежував його мозок. Сказати, чи можна його відновити, було важко. Тут багато залежало від снаги та мужності самого Рібо». Напевно, ми знали одне – Рібо доведеться виявити величезну силу волі, куди більшу, ніж будь-коли досі. Розмірковувати не було коли. Наша сила переконала Рібо в тому, що він має боятися нас не менше, ніж паразитів. Кожен з нас увійшов у ті його мозку, які керують моторними механізмами, щоб вивчити, як саме вони поєднані – не телепатові пояснити – це важко. Річ у тому, що зв'язок з іншими мозками залежить від уміння поєднатися з ними – для цього ж треба знати довжину хвилі їхньої думки. Тоді можна більш-менш налагодити дистанційне керування. Флейшман лагідно загорив з Рібо, сказав, що ми й далі залишаємося його друзями і розуміємо, що промивання мозку сталося не з його вини. Якщо він повірить нам, ми звільнимо його від паразитів. Вийшовши з палати, ми в супроводі медсестри і Сторожа спустились сходами вниз. На прощання дали сторожу на чай доларами, які були тоді міжнародною валютою. Менше як за годину ми вже летіли до діабакира. Психічний зв'язок з Рібо дав нам змогу дізнатися, що сталося з ним згодом. Ні ми сестра, ні сторож не могли втямити, як ми змусили їх провести нас до Рібо. Вони не могли повірити, що це сталося не з їхньої волі, тож нас ніхто не переслідував. Ми сестра повернулася до Рібо і побачила, що той живий, неушкоджений, і вирішили нікому нічого не казати. Коли ми приземлилися в Діарбакирі, Рай сказав, тепер сьома. За дві години він виступить на предконференції. Сподіваємося, що вони не... Його перебив крик фейшмана, який погодився, був утримувати сталий телепатичний зв'язок з Рібо. Вони довідалися, вони атакують велик... великими силами. Що ми можемо зробити, запитав я, і спробував зосередитися, використати свої знання про мозок Рібо, щоб відновити зв'язок, але нічого не вийшло. Однаково, що вмикаєш радіоприймач, забувши підключити його до електромережі. «Ви в контакті?» – запитав я Флейшмана, той похитав головою. Ми всі по черзі пробували відновити зв'язок з Рібо, але марно. За годину ми дізналися, в чому була причина. В програмі телевізійних новин оголосили, що Рібо вчинив самогубство, вистрибнувши з вікна своєї палати. Чи була це наша поразка? Хто зна. Тепер Рібо вже не скаже правди на прес-конференції, і не зречеться свого зізнання. Але й не шкодитиме нам далі. З іншого боку, якби стало відомо про наш візит до лікарні, нас неминуче звинуватили б в убивстві Рібо. Але ніхто нічого не довідався. Мабуть, медсестра й далі вважала, що до лікарні приходили настирливі журналісти. Обаденець із ранком з Райхом запросили журналістів до спеціально виділеної нам зали. Флейшман, Райх і брати Грау стояли по обидва боки дверей, перевіряючи кожного, хто заходив. Наша обережність виявилася безпідставною. Одним з останніх до зали зайшов оглядний лисий чоловік кореспондент Washington Examiner, на ім'я Кілбрайд. Райх кинув одному з наших вартових, який підійшов до Кілбрайда і запитав, чи не заперечувати він проти того, щоб його обшукати. Той відразу шалено і голосно запротестував, вигукуючи, що це неподобство. Відтак несподівано вирвався і побіг до мене, дістаючи щось із внутрішньої кишені піджака. Я напружив усю свою психічну енергію, щоб зупинити його. Троє вартових кинулися на нього і витягли на двір. У внутрішній кишені вони знайшли автоматичний пістолет Вальтер з шіщма набоїми в магазині і одним у стволі. Кілбрайт зарепетував, що він завжди носить пістолет при собі для самооборони. Але всі бачили його спробу вистрілити в мене. Згодом ми перевірили його свідомість і виявили, що паразити опонували її напередодні, коли він був п'яний. Кібреда, всі знали як алкоголіка. Ця пригода ще дужче загострила увагу присутніх. У залі тіснилися 500 журналістів. Вільних місць не було, і тим, хто не потрапив до зали, довелося стежити за ходом прес-конференції по телевізійному екрану, встановленому на дворі. Я стояв на трибуні. До мене підійшли Райх, Флешман і братик Грау. Вони мали пильнувати, чи немає в залі кого-небудь, хто б зважився на замах. Я голосно прочитав таку заяву. Наша мета нині застригти всіх людей на Землі від небезпеки, яка їм загрожує, і найбільшої небезпеки в усій людській історії. За нашою планетою стежить сила селена чужорідних, розумних істот, що прагнуть або знищити людство, або поневолити його. Кілька місяців тому, коли ми почали дослідження: над Чорної гори, Каратепе. Професор Райх і я завважили присутність чужорідних сил, що намагались перешкодити нашій роботі. Ми відчували сказати б активний опір нашим зусиллям, спрямованим на розкриття таємниці гори. Тоді ми вважали, що цей опір має природу психічного поля, яке створили там давно вимерні мешканці тих місць для захисту своїх могил. Тривалий час і рай, і я були певні, що це можливо, і що цим пояснюється, приміром, труднощі перших дослідників, які розкопували гробницю Тутанхамона. Ми зважилися кинути виклик тому закляттю і провадити наші розкопки далі. Проте за останні тижні ми переконалися, що нам загрожує куди більша небезпека, ніж закляття. Ми дійшли висновку, що розтривожили сон могутніх сил, які колись владарювали на землі і прагнуть запанувати на ній знову. Вони небезпечніші, ніж будь-які відомі людству сили, бо невидимі і здатні вражати безпосередньо людську свідомість. Вони можуть довести до божевілля, до самогубства будь-якого індивіда, що став жертвою їхнього нападу. Вони здатні також обертати певних індивідів на своїх рабів і використовувати їх для здійснення своєї мети. Незважаючи на це, ми твердо переконані, що підстав для паніків людства немає. Їх небагато порівняно з нами, і ми вже знаємо, що вони існують. Боротьба може бути важкою, але я вважаю, що в нас є всі підстави для перемоги. Спробую зробити підстанок всьому, що ми зрозуміли, і зуміли дізнатися про цих паразитів свідомості. Я говорив близько півгодини, коротко описав більшість викладених вище подій, розповів про те, як знищено наших колег і як паразити змусили Лібо зрадити нас. Я наголосив на тому, що ці сили ще неактивні, вони сліпі і діють інстинктивно. Важливо було відвернути паніку. Більшість людства, однаково, б нічого не вділа проти паразитів. А раз так, то найкраще, щоб та більшість була цілком певна остаточної перемоги. Протягом останніх 15 хвилин свого виступу я наголошував на світлих аспектах становища, в якому опинилися людства. Як знищити паразитів, коли саме їх знищення – це лише питання часу. Наприкінці нашої зустрічі ми відповідали на запитання з журналістів, але ті створили таку товкотнечу біля найближчого телеекрана, що прес-конференцію довелося швидко закінчити. Через дві години матеріали прес-конференції з'явились на перших сторінках усіх газет світу. Правду кажучи, все те мені обридло. Ми п'ятеро збиралися досліджувати захватний новий світ, а змушені були марнувати час на надокучливих журналістів. Ми зважилися на таке лише тому, що вбачали в цьому заході гарантію нашої власної безпеки. Якби ми загинули саме тепер, то це стривожило б цілий світ» а паразитам, бо хотілося дискредитувати нас, зберігаючи звичайний, усталений плин життя протягом, скажімо, місяця, а може навіть протягом року, поки, були б, поки б усі дійшли висновку, що ми дури світи. Моєю заявою ми намагалися виграти час. Тоді ми ще не розуміли, що паразити могли перехитрувати нас мало не на кожному кроці. Причина цього була проста. Уявіть собі книголюба, який щойно одержав пакунок з книгою, про яку мріяв усе життя. Уявіть, що він розкриває той пакунок, а в цей час його відволікає занудливий базікало, силкуючись утягти в розмову на кілька годин. Для людства паразити були найстрашнішою загрозою за всю його історію, але для нас вони були найнудніші зануди». Людство звикло до своєї психічно-інтелектуальної обмеженості. Так само, як три століття тому люди були звичні до страшенних труднощів подорожування. Щоб відчув Моцарт, якби після виснажливої тижневої подорожі йому сказали, що люди 21 століття здатні подолати ту відстань за четверть години. Ми були в становищі Моцарта, який несподівано опинився в 21-му сторіччі. Подорожі просторами свідомості, які спершу були такі виснажливі і болючі для нас, ми здійснювали тепер протягом кількох хвилин. Нарешті ми сповна зрозуміли слова Теяра де Шардена про те, що людина стоїть на порзі нової фази своєї еволюції. Бо тепер ми були в тій новій фазі. Свідомість була ніби незаймана країна, ніби обітована земля. Нам лишилося тільки зайняти її і, ясна річ, вигнати її теперішніх мешканців. Тож, попри наші турботи і труднощі, настрій у ті дні був у нас перечудовий. Ми були щасливі. Перед нами стояли два головні завдання. Перше полягало в тому, щоб знайти нових учнів в лапках, які б допомагали нам у боротьбі проти паразитів. Друге – перейти до наступальних дій. Поки що ми не могли досягти нижніх обширів свідомості населених паразитами. А проте моя нічна битва з ними показала, що я міг закликати сили, які виходили з якогось дуже глибокого джерела. Як, як дістатись до того джерела, щоб перенести битву на територію ворога? Я майже не звертав уваги на реакцію світової преси. Нічого дивного не було в тому, що здебільшого та реакція відзначалась ворожістю і скептицизмом. Віденська газета World Free Press відверто заявляла, що нас усіх п'ятьох треба негайно заарештувати і тримати під суворим наглядом, поки розслідуватиметься справи, пов'язані з самогубством наших товаришів. Лондонська газета Daily Express навпаки твердила, що нас треба віддати під опіку військового департаменту ООН, водночас надавши нам повідомлення. Повне право боротися проти паразитів усіми можливими засобами. Усіх нас турбувала стаття Фелікса Газар... Газарда в газеті «Бердінер Таглблатт». І автор не висміював, як ми чекали нашої заяви, і не підтримував зізнання Рібо. Він ніби погоджувався з тим, що над світом нависла небезпека від нового ворога – паразитів свідомості. Але якщо цей ворог здатен поневолювати свідомість окремих індивідів, казав Газард, тоді гарантія того, що ми не є раби-паразитів. Ми справді, провадив він, повідомили про їхнє існування, але це ще ні про що не говорить. Ми змушені були зробити це з метою самозбереження, бо після заяви Рібо могли звинуватити в кримінальному злочині». Тон статті був грайливий, Газард ніби натякав, що він підсміюється з цього діла, і все ж стаття нас стурбувала. Ми дійшли висновку, що Газард – ворожий агент. Ще одна справа потребувала негайного розгляду. Досі журналістів не пускали на місці розкопок на чорній Горі, але ніхто не міг їм заборонити спілкуватися з робітниками і солдатами, які там працювали треба було виправити становище тому ми з райхом запропонували групі журналістів поїхати з нами на місце розкопок того ж таки вечора і дозволили встановити там телекамери ми дали вказівку щоб до нашого приїзду було вжито як найсуворіших заходів безпеки нікого з журналістів без нас на каратепе не пускати о 10:00 вечора 50 журналістів уже чекали нас у двох транспортних вертольотах Політ на КРТП в цих громіздських машинах забрав нас цілу годину. Коли ми приземлились, уся площа розкопок була залита світлом. Портативні телевізійні камери встановили за 10 хвилин до нашого прибуття. Наш план був простий. Ми мали супроводжувати групу журналістів униз, аж до обхотового блока, який був відкопаний згори і з боків і, користуючись нашими психокінетичними можливостями, створювати атмосферу напруження і пригніченості. Далі нам треба було вибрати найнервовіших і найвразливіших членів групи і викликати в них паніку. Тимто ми не сказали про ці наші психокінетичні можливості на проведенні прес-конференції. Ми знали, що вони нам знадобляться для того, щоб загнуздати паразитів. «Проте ми недооцінювали наших ворогів. Брати Грау, Флейшман, Райх і я летіли в одному вертольоті. Перед самим приземленням я зауважив, що журналісти в другому вертольоті співають. Це здалось нам дивним. Ми подумали, що вони, мабуть, понапивалися». Щойно ми приземлились, ми відчули присутність паразитів і зрозуміли, в чому річ. Вони застосували свій звичний метод, тільки навпаки. Замість висмоктувати енергію своїх жертв, вони наповнювали їх психічну енергію. Багато з тих людей були пияки, і як більшість журналістів не відзначались особливими розумовими здібностями. Тому дія психічної енергії на них – подарунок паразитів – була дуже подібна до дії алкоголю. Коли журналісти з нашого вертольота приєдналися до них, то відразу ж заразилися їхнім настроєм. Я чую, як телекоментатор сказав: ці хлопці не бояться паразитів ані скілечки, вони сприймають усе це як жарт. Я сказав режисерам телепередачі, що ми трохи затримаємось, і, обернувшись до своїх колег, кивнув головою у бік будиночка старшого майстра, що стояв віддалік. Ми замкнули двері зосередились, намагаючись знайти вихід із ситуації, що склалась. Встановивши між собою зв'язок, ми могли увійти в мозок деяких журналістів. Спочатку важко було зрозуміти, що відбувалось. Ми ніколи ще не стикалися з чимось подібним. Далі нам пощастило, ми натрапили на журналіста, у якого довжина хвилі була така сама, як і в Рібо. Це дало нам можливість дослідити діяльність його мозку. Мозок має понад 10 тисяч ланцюгів задоволення, найпоширеніший серед яких статевий, емоційний та соціальний. У ньому є також ланцюг інтелектуального задоволення та високоінтелектуальний ланцюг, пов'язаний зі здатністю людини до самоконтролю і самоприборкання. Нарешті, є ще п'ять ланцюгів, які майже не розвинуті в людях і які пов'язані з енергіями, що їх ми називаємо поетичною, релігійною чи містичною. Паразити підвищували енергію соціального та емоційного ланцюгів у більшості журналістів, а те, що їх було 50, робило решту справи механізм юрби, підсилював їхнє задоволення. Ми в п'ятьох зосередилися на журналістці, як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 Ми в п'ятьох зосередилися на журналісті, якого обстежували. Нам не важко було розімкнути ланцюг і ввести його в стан депресії. Але щойно ми припиняли тиснути на нього, він повертався до свого попереднього стану. Ми спробували повести пряму атаку на паразитів. Спроба виявилася марною. Але вони перебували поза межами нашої досяжності і не збиралися покидати безпечну для них зону. У нас було відчуття, що енергія, яку ми проти них спрямували, витрачається марно. І що вони з нас кепкують. Становище стало небезпечним. Ми вирішили, що нам треба цілковито покластися на наші психокінетичні можливості. Отже, доведеться бути весь час поруч з журналістами. З хтось загрюкав у двері і вигукнув «Гей, скільки там ще тут чекати?». Ми вийшли з будиночка і сказали, що вже готові. Ми з Райхом ішли попереду. Журналісти ступали за нами, регочучи так, що з часом заглушали голос телекоментатора, який не замовкав ні на хвилину. Дочі позаду юрби, і брати Грау зосередились на телекоментаторі. Замить він стривожено сказав, кожен здається веселим і безтурботним, але я все думаю, чи так це насправді. Довкола відчувається якесь дивне напруження. Журналісти зустріли слова телекоментатора дружним реготом. Тоді ми п'ятеро об'єднали наші волюві зусилля і викликали у всіх відчуття небезпеки і страху. Сміх відразу урвався. Я сказав, не турбуйтеся. Повітря на цій глибині не таке чисте, як на дворі, але воно не отруйне. Тунель мав 7 футів заввишки і йшов глиб під кутом 20 градусів. Пройшовся сотню ярдів тунелем, ми сіли в маленькі залізничні вагончики. Протягом 10 мильної подорожі не було чути нічого, окрім гуркоту коліс. Треба пригні... Потреба пригнічувати психіку журналістів відпала. Тунель мав форму неправильної спіралі. Можна було зробити його прямим, але від... вхід тоді містився б на відстані кількох миль від Чорної Гори, і це б ускладнило проблему його охорони. І щоразу, коли вагончики нахилялися на вигині, ми відчували, як від наших супутників йде хвиля стривоженості. Вони також боялися, що вібрація вагончиків виклича завалу тунелі. Подорож тунелем до обходового блока тривала близько півгодини. Сам блок вразив усіх. Його величезні чорносірі стіни височили над нами не наче скеля. Ми посилили атмосферу пригніченості. Було б набагато краще дати волю їхній уяві і лише злегка стимулювати її доторками страху. Але паразити живили їх енергією, і нам треба було паралізувати ті частини їхнього мозку, які надто активізувалися. Ми кинули на них тягар відрази й і страху. Телекоментатор знітився і вів репортаж у гнітючій тиші. Він говорив у мікрофон пошибки. Тут, унизу, на тебе нападає неприємне задушливе відчуття. Може, це повітря? Тієї ж миті паразити почали атакувати. Цього разу не гуртом, не навально, а по одному по два. Метою їх, очевидно, було збентежити нас, примусити послабити тиск. Щойно ми зосередились проти них, свою психіку атмосфера проясніла. Журналісти пожвавішали, а ми були прикро вражені, бо мало що могли вдіяти діяти проти паразитів. У малій кількості вони були майже невразливі. Однаково, що воюєш із тінями, Найкраще було б не зважати на них. Але це так само важко, як не зважати на цуцика, який хапає тебе за ноги. І тоді в усіх нас одночасно з'явилась думка. Принаймні, ми були так тісно пов'язані між собою, що неможливо сказати, у кого першого та думка виникла. Ми глянули на обхотовий блок – а тоді на стелю, що була футів за 30 відверху блока, вага блока – 3000 тисячі тонн. У Британському музеї Братеграу підняли 30-тонний блок. Треба спробувати. Пославши хвилю страху на журналістів, ми почали напружувати наші зусилля в унісон, щоб підняти блок. Здавалося, що це так само неможливо, як підняти його голіручі. І тоді брати Грау підказали нам, що робити. Замість напружувати зусилля в одній сон, вони напружували їх на переміну. Спочатку по волі, тоді дедалі швидше. Ми зрозуміли, що вони роблять. Приєдналися до них, і все виявилося до безгузя. Прости. Сила, яку створювали ми в п'ятьох, була велетенська. Достатня для того, щоб підняти двомильний шар землі над нами. Блок відірвався від землі і поплив до стелі. Освітлення заблимало, він зачепив силовий кабель. Счиналася паніка, і якийсь телепень побіг під блок, чи сам, чи може, його туди штовхнули. Ми повели блок у бік, і зненацьке світло згасло. Блок розітнув силовий кабель. Кінець кабелю волікся по землі. Почувся горловий крик журналіста, який на нього наступив. Запахло паленою плоттю. Нас занудило від цього запаху. Ми, що сили, опиралися паніці. Одному з нас треба було від'єднатися, щоб заг... знати журналістів кінець підземної порожнини і дати нам змогу опустити блок. Зробити це виявилось непросто, бо воля кожного з нас була замкнута в одне ціле з іншими, що тримали блок. Ми були, сказати сполучені паралельно, а не послідовно, підтримуючи блок за допомогою п'ятикратних змінних зусиль. Саме цю мить паразити обрали для того, щоб напасти на нас великими силами. Ми, звичайно, були безпорадні проти них. Ситуація могла б здатися куметною, якби не була така небезпечна і якби вже не коштувала одного життя. І тут Райс сказав, чи не збогли б ми його розпорушити? Спочатку від збентеження ми його не зрозуміли. Паразити оточували нас, як армії тіней. А тоді, збагнувши, що він має на увазі, побачили в тому єдиний порятунок. Сила, яку ми витворювали, була достатня, щоб підняти тисячу таких блоків. Але чи достатньою вона була для того, щоб зруйнувати цей один? Ми схопили блок психічними зусиллями і спрямували на нього тиск, щоб роздробити. Автоматично збільшили частоту змінних зусиль ми працювали з таким запалом, що майже не помічали присутності паразитів, і нарешті відчули, як блок кришиться й подрібнюється неначе крейда в лищатах. Через кілька секунд це був величезний блок тонко подрібненого поргу, який ми тримали в повітрі. Тепер його можна було загнати в тунель. Ми зробили це з такою швидкістю, що хвиля повітря підхопила нас і понесла до тунелю, а простір довкола наповнився пилом. Упоравшись з блоком, ми кинули всю нашу вольову потугу на паразитів, кинули з нетерпінням людини, яка знищує настирливу комаху. Ми були задоволені результатом. Вони цього разу не мали часу, щоб відступити, і ми нищили їх так, як вогнемет сухе листя. Тоді Райх від'єднав свою волю від нас, підняв кінець силового кабелю і припаяв його до обірваного кінця. Спалахнуло світло, і перед нашими очима постала картина цілковитого збентеження й сум'яття. Соціальний ланцюг було розірвано у всіх. Кожен був до краю спустошений, самотній і нажаханий. У повітрі висів чорний пил, і дихати було важко. Щоб дати доступ свіжому повітрю, нам довелося осадити пил у тунелі перед тим, як вигнати нагору. Останки загиблого журналіста прикипіли до силового кабелю над нами і ширили довкола дух паленої плоті. Обличчя в усіх були чорні, як у шахтарів. Журналістів охопила паніка. Кожен з них вважав, що більше не побачить білого світу. Знову з'єднавшись послідовно, ми трохи вгамували паніку і тоді звеліли їм стати в колону по двоє і Вернутися до вагончиків Райх зосередився на трьох працівниках телебачення З тим, щоб вони знову направили І увімкнули свої камери Які, певна річ, були злегка ушкоджені обривом капелю Тим часом ми в чотирьох Вигнали пил з тунелю на поверхню де він піднявся в небо На щастя ніч була темна А тоді осів по всіх усюдах Вийшовши на поверхню, ми вже знали, що одержали важливу перемогу над паразитами, головне завдяки випадкові. Ясна річ, вони не здалися. І тут, на поверхні, вони й, дали, вони й далі насичували журналістів енергією. Поки журналісти були в гурті, ми могли протидіяти паразитам. Але коли вони розійдуться, наші зусилля будуть марні. Проте цілий світ бачив усе, що сталося по телевізору, бачив зникнення блока. Тепер хоч би що писатимуть журналісти, це не матиме значення. І ще одне. Ота штучна стимуляція їхніх соціального та емоційного ланцюгів неминуче призведе до втоми, до своєїдного похмілля. Це нам також буде на користь. Пополудні. Ми п'ятьох обідали в окремій кімнаті, яку спеціально для нас виділила англо-індійська уранова компанія. Ми постановили, що відтепер мусимо триматися гурту і вдень, і вночі. Поодинці ми мали певну силу, але вкупі ця сила зростала в тисячу разів, що ми й продемонстрували під землею. Ми не дурили себе тим, що ми, мовляв, невразливі. Прямий напад паразитів був для нас, очевидно, не страшний, але вони знали, як використати проти нас інших людей, і в цьому крилася справжня небезпека. Коли другого ранку ми переглядали газети, важко було стриматися, щоб не привітати себе з великою перемогою. Телепередачу дивилися майже все населення землі, і кожен телеглядач був ніби присутній під час зникнення обхотового блока. Ми думали, що деякі газети звинуватять нас в шахрайстві, Зрештою, те, що ми вчинили, було не те, що, не що інше, як фокус-покус. Але жодна з них цього не зробила. Було багато істеричних нападів, але ці напади спрямовувалися на нашу, мовляв, дурість, де ж пак вивільнити оті страшні сили. Кожен вважав, що цатон, цатоквани – це термін поширив у Сполучених Штатах один дослідник творчості Лавкрафта – зруйнували буралок, щоб перешкодити нам дійти до їхніх глибших таємниць. Найдуще вжахнуло всіх те, що що коли, мовляв, паразити змогли зруйнувати блок вагою 3000 тисячі тонн, вони так само легко можуть зруйнувати і ціле місто. Страх ще збільшився тоді, коли вчені помітили шар базальтового пилу на чагарях у радіусі кількох миль від місця розкопок, і зробили правильний висновок – блок якимось чином було розпорошено. Це збило їх з пантелику. Звичайно, блок можна було б розпорожити за допомогою атомного вибухового пристрою, але ж вивільнено внаслідок вибуху атомна енергія знищила б усіх, хто був у підземелі. Вчені не могли зрозуміти, як можна таке зробити, не підвищуючи температуру підземелі. Голова Організації об'єднаних націй Гунар Фанген надіслав нам посилання, в якому запитував, яких, на нашу думку, заходів слід би вжити проти паразитів свідомості. Чи недоцільно знищити кадат атомними бомбами? Чи можемо ми запропонувати проти них якусь ефективну зброю? Ми, в свою чергу, надіслали йому послання, попросили його прибути до нас на розмову, що він зробив через 48 годин. Тим часом в англо-інської уранової компанії виникли свої труднощі. Широка реклама була, звичайно, і до речі, але під усіма її воротами товклися сотні журналістів. Компанія була ніби в облозі, і її робота занепала. Нам треба було шукати нову резиденцію. Отож, я переговорив безпосередньо з президентом Сполучених Штатів Америки Ллойдом Мервілем, і попросив його знайти нам місце, де б нам була гарантована безпека і де б нас ніхто не турбував. Президент зразу відгукнувся на наше прохання і менше як за годину повідомив нас, що ми можемо переїхати на ракетну базу США номер 91 в Саратога-Спрінгс, штат Нью-Йорк. Наступного ж дня, 17 жовтня, ми прибули на базу. Наше нове місце перебування мало чи мало переваг. У нас був список кільканадцяти людей, які мешкали в Америці і яких ми хотіли втаємничити в нашу справу. Їхні імена дали нам Ремізов і Спенсфілд з Єльського університету. П'ятеро з них жили в штаті Нью-Йорк. Ми попросили президента Мервіла влаштувати нам зустрічі з ними на базі номер 91. Ось вони ці люди – Олєр, Флемінг і Мерил Філіпс з психологічної лабораторії міста Колумбії, Расел Голкрофт із Саракузького університету, Едвард Ліфт і Віктор Ебнер із дослідного інституту міста Олбані. Того самого вечора коли ми вилетіли до Америки, Флейшман зробив телевізійний виступ, записаний на території кампанії. У тому виступі він знов наголосив, що причин для паніки немає. Він не вірить у те, що паразити настільки сильні, щоб зашкодити людям. А наше завдання полягає в тому, щоб не дати їм можливості стати настільки сильними. Цей публічний бік нашої роботи нас мало цікавив, навіть більше дратував. Нам хотілося по-справжньому визначити нашу власну силу і силу паразитів. Англійська урадова компанія замовила для нас швидкісну ракету, і ми прилетіли на базу номер 91 менш ніж за годину. По про наш приїзд оголосили по телебаченню. Сам президент виступив перед телеглядачами, щоб пояснити причину нашого приїзду на базу номер 91. Вона охороняла, охоронялася певніше, ніж будь-яке інше місце на території Сполучених Штатів. Жатували навіть, що легше верблюдові пройти крізь вушкогол, ніж потрапити на базу номер 91. Він сказав, що наша безпека має життєво важливе значення для всього світу. І будь-яка спроба журналістів зв'язатися з нами розглядатиметься як порушення правил безпеки з усіма наслідками, що з цього випливають. Це розв'язало одну з головних наших проблем. Відтоді ми вже могли ходити та їздити без надокучливого супроду десятки вертольотів з журналістами. База номер 91 була далеко не таким затишним місцем, як директорський блок англинської уранової компанії. Нашим житлом був збірно-розбірний будинок типу Ніссен, який поставили за день до нашого приїзду. У ньому було не набагато краще, ніж у добре мембльованому бараці. Коли ми приземлились, нас зустріло п'ятеро чоловіків. Флемінг Філіпс, Голкрафт, Ліфт і Ебнер. Їм було років по 40 найбільше, Голлкрофт, Рожевощок і Чолов'яга з ростом понад 6 фунтів, з бакитними очима, мало чим нагадував ученого. Побачивши його, засумнівався в тому, що він може бути придатний для нашої справи. Решта справили на мене найкраще враження – розумні, стримані і з тонким почуттям гумору. Ми всі посиділи за чаєм з командуючим базою і начальником служби безпеки. Обидва типові військовслужбовці досить інтелігентні, але дещо обмежені. Начальника спецслужби цікавили, яких цік ми збираємося жити проти цатогванових шпигунів. Я спробував розтлумачити їм, що нам загрожує не ворог, який нападає на тебе спереду чи ззаду, а той, хто засів усередині кожного з нас. Вони спантеличено. Подивились на мене, а генерал Вінслоу, начальник бази, мовив, «Мабуть, хочете сказати, що істоти ці щось на зразок мікробів, які пробралися в кровоносну систему?» Я відповів, що так. Ці істоти справді схожі на мікробів, і чув, що їх цілком задовольнила моя, моя відповідь, хоча начальник служби безпеки став обмірковувати, чи не придадуться тут засоби дезінфекції. Після чаю ми забрали п'ятьох нових рекрутів до нашого будиночка. Я прочитав свідомий з служби безпеки, що під бетонною підлогою будиночка за його наказом було вмонтовано кілька вібраційних мікрофонів, тому ледовно переступивши поріг, я подумки... Познаходив їх і вивіз ладу. Мікрофони, звісно, були встановлені в самому бетоні на глибині одного дюйма, і зіпсувати їх, не зламавши підлогу, теоретично було неможливо. Протягом усього наступного тижня, зустрічаючись із начальником Служби безпеки, я перехоплюваю його з пантеличений і водночас підозрілий погляд. Вечір ми провели разом з п'ятьма нашими новими рекрутами пояснюючи їм ситуацію. Насамперед ми роздали їм фотокопії роздумів над історією. Далі я коротко розказав їм про свій власний досвід боротьби з паразитами. Мою розповідь було записано до магнітофонної стрічки, щоб пізніше вони могли прослухати її знову, якщо виникнуть запитання. Я процитую зараз останні речення магнітофонного запису, бо саме в них чітко сформульовано характер проблеми, що стояла перед нами. Цитата. Отже, ми вважаємо, що людина може побороти ці створіння за допомогою знань і практичних навичок у галузі феноменології. Ми знаємо також, що їхня головна сила в здатності вивести свідомість із рівноваги. Перед цим я вже сказав, що обхотовий блок зруйнували ми. Це означає, що нам треба навчитися протистояти їм на будь-якому психічному рівні. Але це ставить перед нами нову проблему, яку треба розв'язати якнайшвидше. Ми дуже мало знаємо про душу людини. Ми не знаємо, що відбувається, коли людина народжується і коли вона помирає. Ми не уявляємо собі взаєм між людиною з одного боку і часом та простором з іншого. Найбільшою мрією романтиків – Дев'ятнадцятого століття було бачити людину схожую на Бога. Тепер ми. Вже знаємо, що ця мрія здійснена. Потенційні сили людини такі величезні, що ми її вийти не можемо. Бути погопотівним означає вміти керувати обставинами, а не бути їхньою жертвою. Але повне керування обставинами неможливо пір, доки багато, знань, багато питань залишаються без відповіді. Якщо людина йде спіднятим до неба обличчям, її легко заманити в пастку. Доки ми не зрозуміємо глибинних підвалин нашого єства, доти ці пара... Паразити матимуть змогу нападати на ці підвалини і знищувати нас. Наскільки я знаю, паразити в цих питаннях такі самі невігласи, як і ми. Але ми не можемо ризикувати, покладаючись на їхнє невігластво. Ми повинні пізнати таємниці смерті і простору та часу.